v dnešní epištolu zapsaná v prvním listě Petrově v prvním kapitule. Přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjemení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaše nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, nebo já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce, toho, kdo nestraně soudí každého podle jeho činu, v bázni před ním žijete dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste ji přijali od Oců, nebyli vykoupeny pomítalnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nebo vším. Předzácnou krví Kristovu. On jako beránek bez vady a bez poskrny byl k tomu předem vyhlednout před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Skrz něho věříte v Boha, který ho vzkřísel z mrtvých a dal mu slávu takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Vlazně těm, kteří slyší slovo Boží a zachovává je. Amen. Milí bratře, milé sestry, víte přece, víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života vy, byli vykoupeni. Víte přece, no zajímá nás to, víte přece, když jsem něco ještě nevěděl a dozvím se to tady, toto bude zajímavé. Ale opravdu čekáte, milí bratři, milé sestry, opravdu čekáte, že v kázání se dozvíte něco nového, Některé spisy nového zákona můžeme vnímat tak, že by jim šlo o to seznámit věřící s obsahem víry. To je pravda. Dnes se tomu říká evangelizace. Aby lidi mohli přijmout Ježíše, musí něco vědět, nějaké vědomosti mít. Ale ani v těchto případech není úplně jistý, jestli, jistý, jestli tyto části Nového zákona byly právě kvůli tomu napsány, aby se konala ta evangelizace, aby lidi se mohli informovat o Ježíši. Později přestěny ji k tomu používali, to je pravda. Ale zvěstování není hlavně o informaci. Dozvíme se věci, které už dávno víme i z toho oddílu z prvního listu Petva. Ten, kdo chce něco nového, se dozvědět něco, něčeho, co ještě nezná, ten se bude nudit. Ale přece víme, že jde o praxi. Možná, že vystačíme se s málem. Víra to je jenom pár věcí, jako Ježíš žije, nebo Ježíš tě má rád, anebo milují své blížního jako sebe. A zbytek se ukazuje v praxi. Oddíl z listu Petrova není úplně tak jednoduché jako Bůh ti má rád. Sice nám nechce nějak zabránit v našich praktických pokusech, ale povzbuzuje nás k tomu, abychom se ještě chvíli zastavovali u věci, které už dávno víme, abychom se na to ještě jednou dívali soustředeně. Bůh Jednou pro vždy to udělal, ale má smysl, že bychom se stále znovu k tomu vrátili. To zvěstování je vlastně o tom, že Bůh nás zve. A my můžeme slyšet to pozvání každý den znova, jinými slovy, Aktuálně. A žijeme i dneska ve světě, kde toto pozvání má zaznít, a ve světě, kde my jsme v té situaci se rozhodnout, jestli půjdeme nebo ne. Jestli přijmeme Boží pozem, pozvání, nebo zůstáváme tam, kde jsme. A apostol nám Připomíná, víte přece. Když čteme souvislost v tom dopisu, tak se všímáme, že on připomíná křestní vyznání. Že, že se vrátíme ke kři, našemu křtu a toto je naše křesťanství, naše křesťanské vyznání, které se na ten křest vzpomíná. Víte přece, že jste vykoupeni, A že jste nebyli vykoupeni pomýtelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nebož převrácenou, převzácnou, převzácnou krví Kristovou. To je vědomost. A apostol má za to, že tato vědomost nám pomůže v našem křesťanském životě. Ře k tomu se vrátit je klíč k tomu, abychom i dneska slyšeli a přijali Boží pozvání. První vědomost, vykoupení jste. Otázka, musím vůbec být vykoupen? vykoupen? Nepatřím od dávna sám v sobě? Bibli nám říká, že tomu tak úplně není. Že nikdy ve svém životě nejsem na bodu nuly. Ba, v plusu. Ale vždycky neseme sebou dluhy. Musím vůbec být vykoupen? Vykoupen z marného vašeho obcování podle ustanovení otu. To znamená, že to, co bylo, je potřeba přehodnocovat. No dobře, když se obrátím k víře, tak to samozřejmě znamená přehodnotit obrácený a najít novou cestu. Apostol mluví o životě bez smyslu a bez výsledku. Marný život. A platí to pro mě, když jsem vyrostl v křesťanské rodině. Vlastně jsem se nikdy nemusel sám rozhodnout. Už rozhodli jiní a stačilo v tom jet dále. Platí takové napomínání toho apostola. V mém případě také platí. To obrácený právě nespotřívá v tom, že jsem jedno něco dozvím a pak je všechno jinak, ale to víme, že víra je taková dlouhá cesta. Bylo by to krásné, kdybychom to mohli jako aplikace do telefonu stáhnout Stáhnout z nebe do telefonu a pak pustit a pak jsme křesťané. Ale tak to tak tomu není. Není to vše hotovo, nebo dvíra je cesta, cesta rozvoj a růst. Martin Luther jednou řekl, Křesťanský život není být zbožným člověkem, ale křesťanský život je stát se křesťanským člověkem, zbožným člověkem. Křesťanský život není být zdravý, ale uzdravit se. Není to klid, nebo cvičení. Cesta, pohyb, putování a kdo? Toto přijímá akceptuje, ten ví, že křesťanská víra zná také únavu a vyčerpání. A pro takové lidi, kteří toto vědí, je určen tento list. Chce být povzbuzený na cestě. Na na cestě těch křesťanů, které kdysi řekli, žili v Malé Azie a byli konfrontováni s nějakým bohanským prostředí, které jim byly nepřátelsky až agresivní. Oni potřebovali to povzbuzení. A jim píše, víte přece, že jste vykoupeni. A i dneska Toto napomínání pomáhá v diaspoře i tam, kde křesťané žijou v většině nebo společensky akceptovány, ale kde také jsou konfrontovány se světským způsobem života, se zvyky, touhami, metodami, které nejsou s vírou slučitelný. Každý tím prochází a každý je rád, když dostává se k němu povzbuzený. Máme se přece lišit od svého okolí. Máme být uvědomili, křesťany, uvědomili žít se svými vědomostmi. Nemáme odsoudit jiné, ale máme Vyznávat svou víru. Nebudeme asi příliš zdůraznovat, že dřív to bylo všechno jinak a dneska je to všechno krásně. Toto nám moc nesedí, ale budeme vyznávat svou víru. Budeme obhajovat svou křesťanskou tradici. Je otázka, jak to dělat. V dnešním společnosti se množí lidi, kteří touží po minulosti a chtějí obhajovat všelijaké tradice, to, co považovali za lepší než ty razantní změny současnosti. Tak často se dostanou do vlivu agitátorů a demagogu, který říká, že my máme tu jedinou správnou cestu. Tak co křesťany, když chtějí obhájit tradici, když chtějí vyznávat svou víru, mají se v společenství takových tradicionalistů? Myslím, že jednou věc důležitou, důležité, Přitom zdůraznit, že my nepovažujeme tradici za něco, co omezuje nebo brání, Ale naše tradice je tradice svobody, která otvírá, která nám dává naději do budoucnosti. Je to, zní to trošku paradox, že náš tradicionalismus je obrácený do budoucnosti. Ne do milosti. Poslušte, přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví a celou svou naděje upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. To je naše vědomost. Takže ta tradice, to, co už víme, ukazuje k božím milosti, brány našem emocionálním upnutí na nějaké vzdánlivě uh, hodnoty, ale odvírá nám k tomu, co dneska je potřeba, střízlivě, střízlivě, ale přece zakotveno a upevněno v vykoupený Ježíše. Ano, takové vykoupení bych se opravdu přál. Takové vykoupení lidi můžou obstát v diaspoře, v nepřátelském i agresivním prostředí. Vzniká otázka, jestli opravdu vykoupen jsem. Bohu dám, už nepatřím sám sobě, jsem vykoupen. Jak to tomu rozuměli ty posluchači nebo čtenáři tohoto listu původně? Každý člověk může být vykoupen. Každý člověk má svou cenu, ale zvlášť se to týkalo teď Otroků v té době. Otrokci mohli být vykoupeni za peníze, za stříbro anebo zlato. Podle tržní hodnoty tohoto otroka stačilo vkládat dostatečnou částku a pak ten člověk byl volný, svobodný. Tak to tehdy bylo. Dneska tomu tak není. No, dneska otroctví má mnoho tvaru na mnoha místech, ale chápete, že to je to přímý, význam tohoto výrazu vykoupení. Ale apostol říká, peníze, zlato a stříbro nestačilo. I když jsem je volný, tak vím, že v skutečnosti tomu nejsem. V skutečnosti potřebuji stále znovu vykoupit až na to, že narazím na hranice. Na skutečnosti, z které mě nikdo nevykoupí, jedině Ježíš právě to je naše vědomost, že toto, co se zdálo, nemožně to se stalo. A proto už nepatřím sobě. To neznamená, že přestávám být říšnikem, ale že už Bůh má možnost se mnou něco dělat, posvětit můj život. A nejenom morálně, prosím vás, milí bratři, milí sestry, to by bylo nedorozumění, že jde o morální snažení jenom. Svatost totiž není lidské dílo, ale nové narození. Bůh říká, buďte svatý, tak jako já jsem svatý. To jedné je spojeno s tím druhým. Samá morálka nebude stačit. A to jsme také asi už mnoho, mnohokrát viděli ve svém životě, kde je nějaký duchovní vákuum a všechno záleží na autonomním jednotlivci, tak to nebude fungovat. Když je všechno na straně člověka, člověk padá. Když mě chybí radost života a základní důvěra, začínám se sobecky prosazovat a bezohledně jednat proti druhým. Když mě chybí láska, hledám útěchu v umělé kráse nebo v konzumu. Když nemám nad jej, tak uchyluji se ke nahrážkám, k drogám, k alkoholu. Je to základní vědomost, která nám chybí. A ta vědomost není to, že takové chování je škodlivé, že zničí mezilidské vztahy. To už dávno víme. Ta základní vědomost, která chybí je, Bůh tě miluje nekonečně. Můžeš se na něj spolehat a o nic nepřijdeš. Když přestaneš prozazovat svoje a Začínáš myslet, začínáš myslet na druhého a nic nepřijdeš. Když jsi nejistý vůči budoucnosti, můžeš spolehat na to, že se nestratíš. A nejde o to v tomto životě všechno vzít, co můžeš dostat, ale věř, že Bůh bude s tebou a dává ti to, co potřebuješ. To jsou vědomosti, které se schovávají v tomhle základním křesným vyznáním, že Ježíš ti vykoupil a uschopnuje tě k novému životu. Dnešní neděli má název okuly oči s očema Otříma se díváme na různé věci. Jsme slyšeli, Ježíš říká, že když se mu připojuješ a koukáš dozadu, tak to není ten správný způsob. Um, kam se díváme? Teď právě v tom postním období díváme se na beránek. Na beránka, o kterém apostol také píše, on jako beránek bez vady a bez poskvrdí byl k tomu předem vyhlednout před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. To je to staré křesťanské vyznání, že Ježíš je ten beránek, který vykoupil nás. Už není důležité, co jsme my udělali, co jsme my nedokázali, co my jsme pomeškali, ale tento boránek nás vykoupil, vysvobozuje z toho všeho. A toto připomínání, připomíná je naplň postní doby. Skrze něho věříte v Boha, skrze Ježíše vynechat ho, z toho nemůžeme. Bez toho vykoupení bychom mohli sebe víc snažit postit, dělat zázraky, ale nepomohlo by to. Jeho vykoupení pomáhá. Není to věčná vlastnost Boží, ale je to pozvání, který dnes znovu zaznívá k nám. Vy jste svobodní, už vás nic nemůže zatěžovat, tak přepásejte bedra své mysli. Nastupujte na cestu směrem vaší Ježíšovi směr ke vašemu vykoupení. Směrem ke svobodě. Amen.